امریکی دمرہ ترکیو کا افرانی ملک دمرہ ترکیو کا ایتا داسی لیڈر میں لہو شوئے دمرہ خیار دے چھراسی ترکیو کے چھرا دنیا وسائلے پول راغون کو سیرا مادی وسائلے راغون کو چینگ والا داسی دیو داسی ترکی سارکار کئی دمرہ ترکیو کا داشی حاصل کو دے حاصل سے حاصل مادی وسائلے حاصل اټو لدی د جن چور چوګورې تر دم نه فاری مهنت دا پزاهره دمرو خيار ته کړي را سره پر چې باګایو سو رازې جون دي د کې وسایل حاصل شيرات مفاد حاصل شي د دنیا مفاد حاصل شي د نفس مزي حاصل شي کوم ټوله گیایو یودا رو خیار دیو دیرځه هندي دی. مکرو فریب جال پهلاو کړی انسانان هم پکې ګیر کړی دي او ملکونه پکې ګیر کړی دي قومونه پکې ګیر کړی دي دی. موږ باوی ډیرو خیال ډیرو چاته پال سي جوړه کړره ګوره دنیا کې دومره تاریخ یو پیداو پیداو پیداو تهور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خو خیر سوک دې سب کرامتونه چې رسول الله صلی اللہ سلام علماء سخته دا پپټه شوفیار سو او جوړ پاک صلی چې خو د چکند مرګ لپاره تیاریو کی او د قبر واخره لپاره تیاری وکړي خو نو چې دنیا د کوم رانکشي ګورو أمريكي برتانیي د یورپ او د چین او د روسو نو اوس دې دنیا پورې محدود دي. د سوفيار رسول الله د الله رسول پور تک خوار نه الله د لا رسول چاته خوار ته کم مرګ یاد او ساتلو چې هغه دو خواره چ کوم سره دنیا په ماده پرسته کې ان دنیا په مفاد کې ان د نفس په خیشاد کې ان خاطر دا خو یې پر لړي درجه وکوف انسان دي کته ته یو انسان وایي کوم سره درته وایي چې نن درته 500 روپیا در کوم واله وبزپ امخالهفه اویا دا داسو وکړو چې موسرایو کال کار او کفاریو کا دادا کارونو کا بیا وزاله یو سل وېخلک روپيه تاسو وایو سره هر څاړي وو چې خواري اره کال بخواري مهنته په دغه سل وېخلک روپيه 50000 روپيه ملایږي دا نه او کاما کړچي ای ویواز د وسانی هغه را کرسړې به ورته چې دا کومه کار لري دا صادری مله ربلی ز پیړه دنیاي صاحب پېټا کو داري چې اوسو کاله وخت پکی د دې مزي چې دا دیمینري څه फायदा نه تر کېدارته نو بیا به ختم شي او دا غي په مقابله کې اخیرات کبا را خیرات دا خوب نختمه دواله ژوند دی په پکې دی د فائدې ک رکو او جوړ شو او دا غزي فائدې میلاوي شي نو غي فائدې چې بیا ختمې دواله نه ما کو نکسان پکې میلاوشو او دا نقصان ک رونه پکې وشو دی نه کوي نا غبيانه نقصان ملحت مې دوه علي نقصان نو بسبه همیشه مشه ده په نقصان او تبعید نو تیار سره وچرینداسونه کې چې دا یو منټ او د لیسمنټ او د یو د ټولو مر فائدې دي خیر د یو ورز فائدې واخلو کارت سخت تر یو ورز د خپتره وشي او بیا د ټوډې مره فائدې دا دا رنګ دا جونسن چې رينه دا د خیرت په مقابلې کې هیڅ څه نه لري تاسو ګډاله څوک بناسې څوک په کرسلې وښتو کالي څوک ورجې شي څوک ورې پینځه ډېر ښه کالي څوک ورې پینځه چې چرې سینا تیر شو هغه داسې لګیږي څلیدې چې بس د سرګو پراکو تیر شو دا دومره قانونه په حساب باندې څلويخ کال یا دي 50 کال یا دي چې سب چم سړی باندې 13 شي اگر شي ته ووتم موږ ساده لوی عمرم ډېر شو عمر دې ریګ نه مرکه میږي ورس پوره زه چې دې سالويخ کاله تر کو سالويخ کاله مرکزا نزدې پټ 50 کال یې عمرونه سالويخه پخه ختمته نومر ډیر شوکه کم شو اوس وړل سکاله ټول پاتې دي نومر کولیر شو نه نومر خو کم شو دی څومره قرباني ورستیږي د انسان عمر کميږي لګياله دا چه یب دا محدود دي تر چاله مقرر کړلې په 50 کال شپه تک اره سل کال چې 50 کال لپاره کې تیر کې سلوکي په 50 پاتې شو نو توګه به عمر نه شوې مخکې سل کا د مر روسم پل دوست پاتې پ خوورته ورځ کمږي لا ګیاې لمه په لمه کمېږي ګټه په ګټه کمیږي لاګیاي کوم سړی خیا غ وګوري یاره لټ پاتې کارونه زر ز را غون اوتییس شي زر کې زر کې چ واخه سره لک د کم دغه خیرت دا خیرت ته د ټولو لپاره ټیم لګیږي چې ځنته ورو خيار سړی سپک او یا راز شابه ځان تیارا د بزرګانو ته موږ ګور دی چې کوم اعمال کړیږي او کوي په ځوانه جسم را کړی وی د ګډا والی کې دغه په دوه باندې لا گیږي کله کله صحت کمزور شي یا او چې معمولات ته ګورند مخکې په مقابله کې زیات کړی وي او خیریه ته پاتې پاتې شو وس چې څومره دلک زیات نه زیات عمل پاتې زیات نه زیات کار پاتې وکړه نو غند اخراتو کې خیار دنیا په سمین خلې خپل ځان لپاره دوکه ور کی سړې لګیاوي کنه چې ماړه بدا خدا څخه خبرې دی واغه څخه خبرې انده شیطان راتین کړی دی او دی ل بیا د خپل ځانله دو کوورتي لیا ډیرفلصف و ډیر کتابونه و او ډیر سکلران وورې او چې کله دربانه د مک د ډډه کېدي پرې سر که بیا وې فلسیو دا ټولر سرهیاچ چې څګن بالاامې کړي د داڅګنې بیا بیا خلاصې نه دا فلصف دا کتابونه او دا ځان سره چې د دنیا ا خیارتیا دی ټنګه کړ چې ځانته ډیر و خیار و اوور چا سره کوې باث موبایسې کې چې نه دا دا سنیدي په کار داې په کار دی او کار دا س کار کله چې درمانې دا در مګې را شي که نه بیا بر ټفللس د سر بیا ووم ش په کار نه را ځي نوخلی او ځان نه ک سی د سا د مسلمان ځان نه جوته جون دس تییرې که نه جن دې سیمت ریګي لاګیا دي کافر هم تیری او مسلمان هم تیری او یو دیندار علاوه له بزرگ هم تیری نو ولې ځان د کافر په طریقه کړی و چې په دې دنیا کې مزللی په پخابر کې هم په ذلیلو په خیرات کې هم په ذلیل خدا س جنول نه اختیار چې پاغي بنه الله رب العزه ته په دنیا کې عزت در قکې در ته زت تر او د خې زت خودی دی دکه کارو خلکو د پاار دمونږ ځان ډېر غټه دوکه کیا چولی سخته بیا اوکتیا کې ماچول ځکر پ شو د